A bérkocsi hangosan zörgött a macska köves utcán. A dugattyúk dühötten pumpáltak, még a kocsis cseké lelkesedéssel próbálta gyorsabb haladásra összökélni a gépezetet. Newbury és Veronika csendben ültek hátul, miközben a célja felé robogó jármű és az egyenetlen út együttes munkájának köszönhetően mindketten össze-vissza A kocsis elölült fent a bakon. Különböző karokat húzogatott, amelyel a kerekek szögét állította, míg a gőzmeghajtású dugatjuk nagy zajjal dolgoztak, és a kocsit tovább zötyögött kemény favorítású célkerekein. Veronika nem tudott szabadulni a gondolattól, bár egy hagyományos lovas fogattal talán néhány perccel tovább tartana az út, mégis sokkal kényelmesebb lenne, mint a közlekedésnek eme hangos és piszkos formája. Newbury azonban a haladást lelkes támogatója volt, és még nyilvánvalóan maga a kocsis is csak nagy nehézségek árán tudta irányítása alatt tartani a masinériát, Newbury szemmel láthatóan élvezte a lármás út minden pillanatát. Kint sűrű, émeítő köt gomolygott, sárga, folytogató felhő, ami megült a város felett, egy lepel, ami eltakarta a tömegeket, és menedéket nyújtott a sötétség teremtményei számára. Veronika kinézett az ablakon, és csak a smogban felderengő grandiózus épületeket látta, vagy az úton alkalmanként elsuhanó járműveket, melyek utasai az elsötétített ablakok vagy a füstös köd mögé rejtőztek. Gázlámpák villogtak a nyírkos levegőbe, egy sor testetlen glória szegélyezte az utcákat. Gyengén megvilágított fogatok hajtottak a ködbe. Már a délelőtt közepén jártak, de Veronika számára úgy tűnt, mintha a nap megrekedt volna valahol. A napfény helyett valami különös szürkület ereszkedett a városra. Felnézett, mert úgy vélte ebben az áthatolhatatlan időben csak nem szálltak föl a manapság rendszeres látványosságnak számító léghajók, vagy éppen hogy felemelkedtek a füstös köt fölé, ahol a tiszta ég volt, nem szennyezte a városi smog. Newberry pillantott de az ő arca hirtelen elkomolyodott. Veronika összekulcsolta a kezét, és várt. Ahogy Whitechapel és a gyilkosság helyszíne felé suhantak, a köt kezdett ritkulni, és az épületek egyre közelebb kerültek hozzájuk. Ahogy az utcák keskenyebbé váltak, Bloomsbury, Impozáns kúriái és hatalmas sorházai kevésbé látványos épületeknek adták át helyüket. Előtűntek a gyárak, ócskás telepek és ivók. Veronika behúzta a függönyt a bérkocsi ablakán, Newberry pedig kérdő pillantást vetett rá. Nyilvánvalóan érdekelte, mi Rémi meg a lányt. Veronika úgy tett, mintha észre se vette volna a férfi reakcióját. A kocsi is vártatva megállt, a kocsis pedig lekászálódott a bakról és kinyitotta az ajtót az utasoknak. A motor még mindig járt, kint pedig a zaj még erősebb volt. Úgy hangzott, mintha valamiféle hatalmas ipari gépezet okádná a gőzt és a füstöt az amúgy is Sivár délelődbe. Newbury kiegyenlítette a viteldíjat, és amit lemászott a kocsiról, a botjára támaszkodó nagy kabátos Bainbridge már is mellette termet. Úgy tűnt, ő már jóval korábban a tet érkezett. Örülök, hogy itt van Newbury. Kezdhetjük is. Amikor azonban meglátta Veronikát, egy pillanatra elbizonytalanodott, hogyan is folytassa. Udvariásan fejet hajtott. Jó reggelt, Miss Hobbs! Newburyhez fordult. Válthatnám néhány szót. Newbury elmosolyodott. Természetesen. Ezzel a két férfi félre húzódott. Drága barátom, biztos jó ötlet volt elhozni ezt a hölgyet egy féle helyre? Nagyon megrémülhet, szegény. Newberry kuncogott egyet. Charles, meg lehet, hogy csak néhány hete ismerem a lányt, de már biztosan tudom, hogy jobb, ha nem hagyjuk ki az ilyesmiből. Ezzel elmosolyodott. Higgyen nekem, Veronika tud magára vigyázni. Charles megrázta a fejét, mintha megdöbbentené, hová fajul a modern világ. Legyen hát, felsóhajtott, jöjjön, erre lesz. Oda vezette őket a holtesthöz, ami kiterülve hevert a macska kövekem, mint egy törött baba. A nyaka természetellenesen kicsavarodva, az arcán gyötrelem és fájdalom tükröződött. A tethely mellett három közrendül állt hátra kézzel, és minnyáján a körülöttük gomolygó ködött fürkészték, illetve azt, ami mögötte lappankhat. Szemtanulj? Hát, egy sincs. Newber letérdelt, hogy megvizsgálja a testet amelyeket a dologház mocska szennyezett, a körme alatt piszok feketé lett. Az arca sima volt, a férfi a éveiben járhatott. Newbury óvatosan megfordította, és kestjús kézzel megvizsgálta a nyak körüli lány részeket. Felnézett Bainbridge-re, aki mellette áldogálva árgus szemekkel figyelte a ténykedését. A nyaka eltört, de a halálok a mindenképpen fulladás, Nézze ezeket a nyomokat! Itt, itt és itt! Újjaival rámutatott a foltokra. Ezek a sérülések arra utalnak, hogy az áldozatot erőteljesen torkolragadták, de még küzdött a halál beállta előtt. Az elkövető semmit sem hagyott a helyszínen, és ez mindenképpen egyezik a többi gyilkosság profiljával. Veronika megköszörült a torkát. Kirabolták az áldozatot? Mindkét férfi meglepetten fordult felé. Jó kérdés, Miss Hobbs. Hogy nézem csak. Newbury átkutatta a halott zsebeit, majd a mellény végül előhúzott egy apró öltárcát. Amikor kinyitotta, néhány kis címletű érmét talált benne. Nem sok minden van nálam, de akárki vagy akármi ölte is meg, nem haszonszerzés volt a célja. Bainbridge tűnődve kopogtatott a macska kövön a botjával. Akkor mégis mit akartak elérni? Hangjából egyértelműen kicsengett a frusztráció. Vagy csak szórakozásból ölik az embereket? Newberry fölállt és átadta a tálcát Beingwichnek. Nem, ezt erősen kétlem. Lennie kell valamiféle motivációnak, csak egyelőre még nem jöttünk rá, hogy mi az. Nos, nagyon remélem, hogy valamelyikünk hamarosan rájön. Ez már a hetedik áldozat ebben a hónapban. A dolgok kezdenek kicsúszni a kezünkből. Ma délután meg kell jelennem ő felsége előtt, és jelenleg csak annyit tudok neki mondani, hogy az áldozatok száma egyre nő. Newberry együttérző pillantást vetett barátjára. Nézze, haladok a kutatásommal, ami adhat néhány támpontot arra nézve, hogy merre induljon a nyomozással. Jöjjön át délután az irodámba, és elmondom, mit találtam. Most azonban azt hiszem, az lenne a legjobb, ha elvitetné a tetemet a helyi hullaházba, és a sebész azonnal neki kezdene a boncolásnak. Egy holttest, ami itt hever a ködben, még túl nagy kísértést jelenthet ezeknek a békétlen lelkeknek. Newbury a legközelebb álló közrendőrre pillantott, aki nyugtalanul állt egyik lábáról a másikra. Bainbridge vállat volt. Igen, igen, teljesen igaza van. A jobbján álló rendőrhöz fordult és intett a botjával. Maga fiam, menjen és szervezze meg a holtest elszállítását. A rendőr tétovázott, mintha tiltakozni készülne. Bainbridge azonban nem volt erre kíváncsi. Induljon! A rendőr elsietett a ködbe. Bainbridge visszafordult Newberryhez és Veronikához. Jobb, ha velük tartok, hogy eligazítsam a sebészt. Visszatalálnak egyedül? Veronika bólintott. Természetesen, Sir Charles, de előtte nem bánná, ha feltennék néhány kérdést az embereinek? Ezzel odalépett Newbury mellé. Bainbridge zavartnak tűnt, de azonnal jóvá hagyta Veronika kérését. De, hogy is kedvesem, tegyen belátása szerint bármit, ami segíthet az ügy megoldásában. Veronika hálásan bólintott, aztán megkerült a holtestet, és odalépett az egyik hátra maradt rendőrhöz. Jó reggel hölgyem! Úgy tűnt a rendőr némileg kényelmetlenül érzi magát annak a gondolatára, hogy egy nő kérdezi ki. Jó reggelt, közrendőr! Hogy hívják? Pret, hölgyem. Jó reggelt, pret, közrendőr! Egy kis segítségre lenne szükségem. Tudja, a kollégáim abban a hitben leledzenek, hogy jó magam, a jelenlegi nyomozás minden részletével tisztában vagyok, mivel azonban csak nem régáltam munkába, a jelleg szerint nem vagyok birtokába minden ide vonatkozó ténynek. Ki tudna segíteni esetleg ebből a felettébb kínos helyzetből? Természetesen, hölgyem, hol kezdjem? Veronika tudatlanságot mímelt. Nos, talán kezdhetnénk az áldozatoknál. Hányan vannak eddig? Pret tétovázott a válaszadás előtt. Nos, hölgyem, hivatalosan hét áldozat van, mindegyiket megfojtották és ott az utcán, mint ezt itt. Mindegyik a városnak ugyanabból a részéből került elő. Hivatalosan? Igen, hölgyem, az emberek errefelé azt beszélik, hogy igazából háromszor ennyien vannak, ha nem többen. Néha a családok még azelőtt elviszik a holtestet, hogy a rendőrség rábukkanna, máskor meg a hullákat levetkőztetik és kirabolják, utána meg a folyóból halászhatjuk ki őket. És mi van a szemtanukkal? Nem valami készségesek az emberek, hölgyek. Egy fantomnak, a világító rendőrnek tulajdonítják ezeket a gyilkosságukat. Ettől a körülménytől meg aztán végképp bezárkóznak, amikor egyenruhások kopogtatnak náluk. Ezen felül persze félnek is kint járni éjszaka. Egyrészt aggódnak a gyilkos miatt, másrészt meg ott vannak azok a kóborlelkek, akik éjjelente mászkálnak az utcán, és a csatornákba bujkálnak, mint az állatok. Az ilyesféle helyek nem biztonságosak hölgyek. Az emberek megtanulják, hogy csak a maguk dolgával törődjenek. Veronika elmosolyodott. És ez maga szerint is a világító rendőr műve? prett közrendőr? Én igazán nem tudom, hölgyem, de ismerek embereket, akik azt állítják, hogy látták önt kint a ködben. Az arca és a keze kísérteti kék kékfényjel világít, amíg a következő áldozatra vár. Köszönöm, konstábler, Sokat segített. Veronika kényszeredett mosolyjal az arcán ment vissza oda, ahol Newbury és Brainbridge áldogált. Úgy tűnik, hogy ezek a holtestek még csak a jéghegy csúcsát jelentik. Brainbridge bólintott. Szemmel láthatóan lenyűgözte a lány teljesítménye. Ön továbbra is elképeszt, Miss Hobbs. Veronika elmosolyodott. Reméljük, hogy mindez hasznosabb bizonyul majd a gyilkos felkutatásában, Sir Charles. Valóban reméljük. Newbury megemelte a lapját régi barátja felé. Charles, mi búcsúzunk. Kérem, vigyázzon magára, és ne felejtsen el délután benézni az irodába. Biztos vagyok benne, hogy előre tudunk lépni az ügybe. Remélhetőleg még azelőtt, hogy újabb szerencsétlen veszíteni életét. Köszönöm, Newbury. Igazán hálás vagyok a segítségéért. Szót, se többet? Ezzel Newbury és Veronika sarkon fordult, és eltűnt a délutáni ködbe, hogy kerítsenek egy bérkocsit. Ügyes volt a trükkje a rendőrrel. Most, hogy sikerült leindeniük egy bérkocsit, és visszafelé tartottak a múzeumba, Newbury sokkal közlékenyebb kedvében volt. Veronika megkönnyebbülésére ezúttal egy lóvontatású hagyományos jármű mellett maradtak a szeszélyesebb gőzmotor helyett amelynek kényelmetlenségét idefelé jövet kellett elszenvedni Most Newbury-t fürkészte a szembe lévő üdésről. Mindig is úgy véltem, hogy az embernek érdemes nyitva tartani a fülét és megtudni, mit beszélnek a népek. Tapasztalataim szerint ebből mindig kiderül az igazság, de legalábbis az igazságnak valamely morzsája, ami alapot adott a szóbeszédnek. Newbury egyetértően bólintott. Csodálatra méltó taktika, Biztos vagyok benne, hogy meg is hozza majd a kívánt eredményt. De még valamit vegyen figyelembe. Szünetet tartott a drámai hatás kedvéért. Mi van, ha ebben az esetben a szóbeszéd valóságos tényeken alapszik? Veronika tekintete elárulta hitetlenkedését. Ugyan már, uram, csak nem azt akarja mondani, hogy ezeket a gyilkosságokat valóban a világító követte el? Ezt természetesen nem állítom, ha bár ebben a stádiumban nem szívesen zárnék ki egyetlen egy eshetőséget sem. Csupán arra akarok kiukadni, hogy ezeket a történeteket múltbéli eseményekig lették. Valami olyasmi, ami évekkel ezelőtt történt, és valamiféle lappangó félelmet ültetett el a környékbeliek lelkében. Ugye rábokkant valamire a kutatás során? Talált egy utalást, ami megmagyarázza, hogy mi folyik itt? Találtam egy utalást, ami talán megmagyarázhatja, hogy mi folyik itt. Igazság szerint azonban előfordulhatott semmi köze az egészhez, bár ezt jó magam nehezen tudnám elhinni, ismerve a gyilkosságok természetét és a halálesetek körülményeit. Bainbridge-nek már említettem, de ő nem sok hitelt adott ennek az ötletnek. Veronika előrehajolt az ülése. Mesélj el, kérem! Newbury elmosolyodott. Kezdte hinni, hogy jól választott, amikor Veronikát vette fel új asszisztensének. Úgy 12 évvel ezelőtt meglehetősen felkavaró eset történt Vájcsapalban, amelynek során elkaptak egy pitiánért tolvajbandát, akik betörtek egy házba. Ám, ahelyett, hogy a tolvajok elmenekültek volna, rátámadtak a rendőrre, aki rájuk talált, és könyörtelenül agyonverték. A tolvajok sohasem kerültek az igazságszolgáltatás kezébe, de egy hónappal azután, hogy a rendőr holttestét elhantolták, egy világító bobi tönt fel az utcákon, aki a rendőr járőrvonalát zárta be, és egyesével megkereste a gyilkosai. Mi történt? A tolvajok holtestei egymás után kerültek elő. Mindegyiket megfojtották, mint azokat az áldozatokat, akiket az utóbbi néhány hétben találtunk. A szóbeszéd szerint olyan hatalmas bosszúvágy élt a rendőbe, hogy visszatért a sírból, hogy végezzen a gyilkosaival. Miután, mint annyian meghaltak, a világító bobi eltűnt, sohasem látták többé. Ebben a pillanatban gőzvasút robogott el a bérkocsi mellett, megriasztva ezzel a lovakat, mire azok hangosan felnyihogtak és lehúzódtak az út szélére. A kocsis elnézést kért, és megvárta, míg a másik jármű tovább haladt, mielőtt visszaterelte volna a lovakat az útra. Veronika hátradőlt. Kisértet ilyes a hasonlóság? Valóban, de vannak lyukak a történetben. Miért érne vissza a szellem most olyan sok idő elteltével? Létezett egyáltalán valaha, vagy csak az elhunyt kollégái használták álcának, hogy elkapják a gyilkosokat? Mi a kapcsolat az áldozatok között? Már ha van egyáltalán valami. Nem tudom, milyen oka lenne a halott rendőr szellemének, hogy ki eme ártatlan férfiak és nők életét. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a profil illik ezekre az esetekre. De arról meg van győződve, hogy mindez lehetséges? Nem történt rendőrgyilkosság mostanában? Nem lehet, hogy a jelenség ugyanaz, ám most más emberek vannak benne? Newberry kihúzta magát. Egy pillanatig eltűnődött. Drága Veronika, micsoda kiváló következtetés! Délután első dolgunk lesz, hogy Bainbridge-et ráállítjuk erre a nyomra. Annyira próbáltam párhuzamokat vonni a két eset között, hogy a legnyilvánvalóbb nézőpontot teljesen figyelmen kívül hagytam. Ekkora a vérkocsi Bloomsbury-be ért, az ablakon keresztül pedig már kivehető volt a British Museum hatalmas, monolitikus tömbje a délutáni szürkeségben. Newbury elővette a zsebóráját, és megnézte az időt, majd Veronikára pillantott. Nem tudom, ön, hogy van veled, de én mintha egy kicsit éhes tennék. Ne harapjunk valamit. Veronika elmosolyodott. Kiváló gondolat, ször Morris. Mivel Miss Kultárt, aznap már nem jött vissza az irodában néma csendthonót, amikor visszaértek az ebédből. Csak az inga óra ketyegése törte meg az egy hangúságot. A két irodát egy belső ajtó kötötte össze. A főhelyiség viszonylag nagy nyitott tér volt. Középpen misz kultár íróasztalával, amely az ajtóval szemben állt. A falakat egy sor látványos műtárgy díszítette, amelyek között középkori fegyverzet mellett apró egyiptomi, görög és római antikvitások is megtalálhatóak voltak egy üvegtárolóban. A túlsó sarokba egy kis tűz helyett, a könyves polcokról pedig szinte lefolytak a régi poros kötetek. Newberry éppen a kalapját helyezte el a fogasan, amikor Veronika tűnt fel az oldalsó irodából, ahol íróasztalai álltak, és egy borítékot lobogtatott. Királyi pecsét van rajta, biztosan akkor hozták, amit távol voltunk. Átadta a levelet Newberrynek, aki azonnal kinyitotta, és a földre ejtette a borítékot. A királynőtől érkezett. Kihajtotta a levelet, és olvasni kezdett. Hűséges alatvalónk részére. Ezúton utasítjuk, hogy minden jelenlegi elfoglaltságát tegye félre, és azonnal induljon a Finsbury Parkba. Ma reggel gyanús körülmények között lezuhant egy léghajó. Gyaníthatóan idegenkezűség történt. Az első jelentések szerint nincsenek túlélő. A későbbiekben teljes jelentése számított. Az ügy rendkívüli jelentőséggel bír az udvar számára. Victoria R. Newberry félbehajtotta a levelet, majd becsúsztatta a kabács zsebébe. Veronika kérdő pillantást vetett rá. Newberry a kalapjáért. Félretesszük a gyilkossági ügyet. Egyelőre legalábbis. Veronika némileg csalódottan értesült a fejleményekről. Newberry folytatta. Lezuhant egy léghajó a Finsbury parkba. Attól tartok hűre el kell menni. Felvette hosszú fekete kabátját és az ajtó felé nyújt. Jöjjön, hagy útközben elmondom. hogy 200 méterről jól látszott, hogy a léghajó lezuhanása szinte elképzelhetetlen méretű pusztítást okozott. A fekete füst sötét, vékony csíkban szállt fel az égre, és a tájon megülő paca világosan megjelölt a becsapódás, illetve az azt követő robbanás helyét. A nehéz köd mostára már kezdett felszakadozni, de Newberry azt kívánta, pár csak maradt volna ott, ahol van. A roncs darabjai a park meglehetősen nagy területén szóródtak szét. A lezuhant hajó fő váza mellett kisebb tüzek lobogtak ragyogó tócsákban, ahol a tűzoltóknak még nem sikerült a törmelék apróbb darabjaiban felcsapó lángokat eloltaniuk. A locsolókocsik keringtek a roncs körül, míg nézelődők gyülekeztek a park teljes területét körülvevő rendőrkordom mögött. A terület túloldalán egy falángolt, és a tűzoltók éppen ennek az égését próbálták megfékezni, mielőtt a lángok átterjedhettek volna a közeli örök zöldekre. A hajóból csak egy kiégett váz maradt. Az összetört tartószerkezet, mint egy lecsupaszított csontvázként meredezett a park közepén. A látvány arra a partra vetett bálnára emlékeztette Veronikát, amelyet még gyerekkorában látott. A hatalmas állat már félig elrohadt a tengeri levegőn, hatalmas csontvázát pedig szabadon pusztították az elemek. Newbury kikászálódott a bérkocsiból, de közben már is folytogatni kezdte a sűrű füst, ami az egész területet megülte. A kiégett hajó bűze szinte elviselhetetlen volt. Newbury lesegítette Veronikát, és felajánlotta a zsebkendőjét, hogy a lány eltakarhassa az arcát. Veronika hálásan átvette a zsebkendőt. Egek, mégis mi történt itt? Veronika hangja tompán szólt a száját és orrát elfedő vászondarab alól. időközben pedig a szeme is könyvbe lábadt a csípős füsttől. Az ehhez hasonló léghajók egy hidrogénnal teli tartály segítségével tudnak a levegőbe emelkedni. A gáz rendkívül gyúlékony, és ennek ilyen erejű becsapódásnál Newberry megrázta a fejét. Nos, az eredményt ön is láthatja. Olvastam néhány hasonló esetről. A legutolsó úcsiszem Bulgáriába történt, ahol is a pilóta elvétette a kikötőállást, és helyette ráeresztette a hajót egy a földből kiálló szövekre, ami kiszakította a gáztartályt. Így az egész hajólágba borult. Veronika elkomorodott. De az utasok? A lánya szemük előtt kibontakozó zűrzavaros jelenetet szemlélte, és nem tudott mit kezdeni a látvánnyal. Önkéntelen mozdulattal összehúzta magának a bátyját, ahogy a szeme elé tárult a szörnyűséges roncs és vérontás, amit mindez jelképezett. Newbury sem tudott vigasztaló szavakkal szolgálni. Megállt, aztán körülnézett, próbálta átlátni a nyűsgő ember tömeget. Gyerünk, nézzük meg, hogy Bainbridge itt van-e már. Együtt aztán megkerülték a kordont, és megpróbáltak a felügyelő nyomára bukkanni. Newbury nem engedte el Veronika karját, ahogy átnyomakodtak az összegyűlt helyiek csoportja, akik a parkba özönlöttek, hogy lássák a lezuhant hajót. Newbury nem tudta őket hibáztatni, sokak számára kevésen múlt, hogy a pusztító robbanás nem az otthonukat érte. A hajó egészen könnyedén rázuhanhatott volna egy sor házsóra és a park viszonylagos biztonsága helyett. Mások számára a baleset soha vissza nem térő alkalmat szolgáltatott arra, hogy olyasminek legyenek tanúi, amiről egyébként csak az újságokban olvashatnának, és olyan szenzációs látványosságnak, amelyről még évekig mesélhetnek majd az unokáiknak. A kívülről tekintettünk az esetre, egy pillanatra elvonatkoztatva a tragédia ember áldozataitól, a történelem a szemük előtt bontakozott ki. Newbury és Veronika tovább furakodott az emberáradatban, annak reményében, hogy sikerül találniuk valakit, aki többé-kevésbé illetékes lehet a helyszínen. Néhány pillanattal később aztán ráakadtak arra, akit kerestek. A rendőrség a kordonon belül egy pavilon alatt állította fel az ideiglenes bázisát a becsapódás területének túlsó végén. A levegőben még mindig sötét füstfelhők gomolyogtak, és itt a roncsbűze még elviselhetetlenemnek bizonyult, mint amikor megérkeztek. Newberry próbálta nem elképzelni, mi okozhatja az ördögi szagot. Átfurakodott a kordonig, és megszólította az egyik embert a pavilomból. Elnézést, kérhetnék egy kis segítséget? Két öltönyös férfi, akik láthatólag mély beszélgetésbe merültek, megfordultak az újonnan érkezett hallatára. Az egyikük egy egy ruhás rendőr felé nyitott. a tiszt pedig oda ballagott, ahol Newbery és Veronika állt. Igen? Azt próbálom felderíteni, merre találhatnám Sir Charles brambridge Meg tudná mondani, hogy itt van-e a helyszínen? Nem, uram, nem hiszem, hogy itt van. A férfi ingerültnek tűnt, mintha alig várná, hogy visszatérhessen a posztjára. Á, ah, ebben az esetben van itt valaki más, akivel beszélhetnék? Newbury benyúlt a felőttője zsebébe, előhúzta a megbízó levelét és meglengette a járőr felé. Viktória királynő monogramja jól látszott a papíron. A nevem Sir Maurice Newberry és az udvar megbízásából vagyok itt. A járőr erre nagy szemeket meresztett. Természetesen, uram, erre parancsoljam. A rendőr felemelte a kordot, Newbury és Veronika pedig fejet hajtott, hogy átbújhassanak a kötéből felállított akadály alatt. A túloldalon, amint felegyen esettek, Veronika nagy gonddal megigazította a kalapját. Newbury úgy vélte, na lány, így próbált valami elfoglaltságot találni magának, és megakadályozni, hogy gondolatai visszatérjenek a pavilon túloldalán lévő rémségekhez. A két öltönyös férfi továbbra is beszélgetésbe merült, ahogy közelebb léptek hozzájuk. Veronika körbe pillantott. Látta, hogy a rendőrség még mindig azon fáradozik, hogy uralni próbálja a helyzetet. Nem voltak azonban elegen, így a rendőröknek épp csak sikerült távol tartaniuk a nézelődőket a kordontól. Eközben a magasabb rangú tisztek megpróbálták összehangolni a vészhelyzet elhárítására irányuló intézkedéseket, és ügyelve arra, hogy semmit sem mozdítsanak el a roncsból, ami esetleg segített kideríteni, mi is okozta a tragédiát. Veronika biztos volt benne, hogy már is megindult a vizsgálat, de jelen pillanatban úgy tűnt, a rendőrség számára már az is elég nagy feladatnak bizonyult, hogy rendet tartson a becsapódás helyszínén. A közrendőr, aki ide vezette őket, nagy gonddal megköszönülte a torkát, mire a két öltönyös úriember ember egy pillanatra abba hagyta beszélgetést, hogy szemrevételezze az újonna jövőket. A bal oldalon álló szakálas férfi, aki hajszálcsíkos szürke öltönyt és mézőrnyak nyakkendőt viselt, kutató tekintettel nézett végig New Berlin. Éppen mondani készült valamit, amikor a rendőr megszólalt. Sir, ez az úr itt az utvar megbízásából érkezett. A férfi kifűrkészhetetlen ackifejezéssel bólintott. Na hát, az udvar megbízásából. Nos, annyi bizonyos, hogy itt elkél minden segítség. Szörnyű egyeset. A férfi arcát szomorú mosoly jelent meg, és kinyújtotta a kezét. "Fox felügyelő vagyok a Skotlandiától. Newbury megrázta a kezét. Morris Newberry. Á, ah, Sir Morris. Igen, Sir Charles már mindent elmesélt önről. Örülök, hogy el tudott jönni. Ezzel korábbi beszélgető társa vállára tette a kezét. Az úr, Mr. Stokes, ő képviseli a céget, amely a kérdéses léghajót építette és működtette. Veronika észrevette, hogy Stokes sötétén ráncolja a homlokát. Newberry vele is kezet fogott és udvariasan fejet hajtott. Mr. Stokes, ezzel hátralépett, hogy a többiek is észrevehessék Veronikát, aki a beszélgetés egész idej alatt Newbury háta mögött a pavilon árnyékában áldogált. A hölgy az asszisztensem, Miss Veronica Hopes. Ő segítkezik majd a nyomozásban. Uraim, bízom az együttműködésükben, hogy Miss Hobbs is ugyanolyan szabadon mozoghasson a helyszínen, mint jó magam, hogy megfelelően elláthassa a feladatát. Fawkes, mintha megdöbbentette volna ez az új fejlemény, de gyorsan elhadarta beleegyezését. Newbury a Stokes nevű úrhoz fordult. Mr. Stokes, nagyon hálás lennék, ha néhány részletet megosztana velünk. Van már bármilyen elképzelésük arról mi okozhatta ezt a sajnálatos esetet? Stokes azon nyomba feszengeni kezdett. Alacsony szikár férfi volt, mint newberry nél mint nál alacsonyabb, és még Veronikánál is csak néhány cendével magasodott túl. Barna öltönyt és fehér gallért viselt, valamint fekete cipőt, amelyet, ahogy Veronika észrevette, a becsapódás helyszínéről származó sár, korom és hamú borított. Tökéletesen nyírott bajsz hegyét viasszal igazította a formára, bozontos szemöldöke pedig még inkább kihangsúlyozta a jelek szerint állandó mély barázdákat a homlokán. Stokes nyugtalanul állt egyik lábáról a másikra. Nos, még csak most kezdtük el feltárni azokat az eseményeket, amelyek megelőzték ezt a tragédiát. A roncsban nincs semmi, ami arra utalna, mi történhetett a fedélzeten, és jelenleg semmilyen nyilvánvaló okot nem láttunk arra, hogy miért zuhanhatott le a léghajó ilyen drámai módon. Nem, sajnos túlélők sincsenek, akiket kikérdezhetnénk. Newbery komoly arccal megcsóválta a fejét. Nyilvánvaló volt, hogy nem tetszett neki Stokes' lenéző hangneme. Mi van magával a hajóval? Miféle hajó volt és merre tartott? A hajó neve Lady Armitage volt és az okmányok szerint Dublinba tartott. Utasszállító léghajó volt és a jelek szerint ötven személy tartózkodott a fedélzetén a becsapódáskor. Ötven? Veronika elborzadt. Newberry folytatta. És mi van az alkalmazóival, Mr. Stokes? Stokes sötét pillantást vetett newberry -re. Jó magam a Battersea-i székhelyű Chapman és Willers légi közlekedési társaság képviselője vagyok. Maga Mr. Chapman bízott meg azzal, hogy mérjen fel a mai helyzetet, és az ő szócsöveként járjak el a nyomozás egésze alatt. – Kérem, forduljanak hozzám a társaságot érintő kérdésekkel. A cég jogi képviselője is én volnék. Newberry gúnyos pillantással fordult Veronikához, aztán figyelmét Fox felügyelő felé irányította. – Tudja esetleg, hogy Sir Charles is kijönne majd a helyszínre? A nyomozás kezdetén semmiképpen, uram. Egyelőre átruházta rám az ügyeljáró felelősséget. Ő ugyanis még mindig azzal az átkozott... White esettel van elfoglalva. Ma reggel újabb holtestet találtak. Valóban, Miss Hobes-hol jártunk a tetthelyen. Newbury újra stokes pillantott, aki éppen a cipőjére ragadt koszt próbálta lesúrolni a fűbe. Tudjuk, hogy mennyi ideje zuhant le a hajó? A másik férfi fel se nézett a ténykedéséből. A szemtanúk jelentése szerint délelőtt 10 és 10.30 között csapódott be. Stokes bosszúsan cicegett egyet, ahogy továbbra is minden eredmény nélkül dörzsölte a cipőjét a nedves fűhöz. Newberry-t az indulat. A pokolba is ember, ötvenen odavestek abban az átkozott járműbe. Utasson némi tiszteletet, és próbáljon meg az esettel foglalkozni. Stokes hirtelen zavarba jött. A hagyta a tisztogatást közben makogott valamit összefüggéstelenül, amit Newbury bocsánat kérésnek vett. Me. Fox megpróbálta hangos köhögéssel leplezni a fickó arc láttán előtörő nevetését. Newbury pillantása találkozott Foxéval. van. Azt hiszem, az lenne a következő logikus lépés, ha megvizsgálná a röntsöt. Biztos vagyok benne, hogy ez ellen Mr. Stokesnak se lenne kifogása. A felügyelő oldalról az ügyvédre pillantott, de figyelmeztetnem kell önt Sir Morris, hogy meglehetősen felkavaró élmény lesz. Jó magam bejártam a hajó maradványait, ami eléggé lehűlt ahhoz, hogy a fedézetre léphessek, és biztosíthatom róla, hogy a legkevésbé sem hölgyeknek való hely. Fox az utolsó néhány szót különösen nyomatékosan ejtette ki. Newberry láthatólag nem zavartatta magát, Értékelem az őszinteségét, Fox felügyelő. Természetesen a hölgy maga dönti, el kíván -e csatlakozni hozzám. Kérem, engedjék meg, néhány pillanatig négy szem közt tanácskozzam Miss hope -szal. Ezzel hátat fordított a két férfinak, és félrevonta Veronikát a pavilon árnyékába. Miss Hopes, Veronika. Eszembe se jutna azt kérni, hogy kövessen ebbe a szörnyűséges roncsba, hiszen voltaképpen azért vettem föl önt, hogy a tudományos munkába segítkezzen, nem pedig azért, hogy a testi épségét kockáztatva utána másszon egy lezuhant léghajó még füstölgő rópjai közé. Newbery szünetet tartott, hogy szabai elérjék a kívánt hatást. Nos, örülnék, ha inkább itt várna meg. Veronika összefogta maga előtt a karját. Ez mind szép és jó szőr, de mi történik, ha ön nem vesz észre valami alapvető jelentőségű dolgot? Egy második szempár minden bizonyal jól jöhet, különösen, ha tekintetbe veszük a roncs méretét. Newbury elmosolyodott, és próbálta leplezni a Veronika válasza feletti elégedettségét. Rendben van, nos jobb, ha meg magát, ha már így határozott kedvesen. Oda bent meg lehetősen veszélyes, mocskos és elborzasztó látvány vár ránk. Már épp elindult volna, amikor újabb gondolat ötlött az eszébe. Ó, oh, és tartsa magánál azt a zsebkendőt. Gyanítom, hogy egyre elviselhetetlenebb lesz az a szaga, hogy közelebb érünk. Newberry visszatért Fox felügyelő mellé. Miss Hopes velem tart a helyszínre. Fawkes takozni készült, ám Newberry elkapta a pillantását biztosíthatom róla, hogy ügyelek majd a hölgy jól létére. Most pedig lássuk, merről lehet legjobban megközelíteni a roncsot. Stoke válaszolt. A hajó orral elő le, így a hátsó része megtartotta a formáját, míg a hajó elején az alváz összenyomódott, így onnan nehéz bejutni. Azt javasolnám, hogy kerüljenek a baloldalra, oldalra, a kezével, és a gondola oldalán lépjenek be a főkabin kabinajtó. Az ugyan nem teljesen világos számomra, hogy mit remél majd odabent találni, Szörmolisz. Igazság szerint a roncs csak egy kiégett váz. Newburi válatott. Amikor majd meglátom, tudni fogom. Köszönöm a segítségüket, uraim. Hamarosan visszatérünk, mielőtt még sötétedni kezdene. Ezzel megfordult, és oda nyújtotta a karját Veronikának. Fox végignézte, hogy a királynő két nyomozója a helyszínhez legkevésbé sem illő elegáns öltözetben. Elindul a mezőn heverő hatalmas, összetört szerkezet felé, miközben óvatosan kerülgették, amit mindig barázsló törmelik buvacot.